Що був би йшов, куди очі несли, щоб лиш не чути і не бачити тут нічого, то не лиш тоді прокидається в нім якась чудна туга в серці до далечини і іншого світу, ні. То нещасне почуття не дає йому і в мирних хвилях спокою, не дає оставатися довго на однім місці через що головно і набрався він від господарів якнайбільше лайки, а часом і бійки. Заставляють його іноді доглядати вівці. Він доглядає день або два-чотири добре і щиро, а далі ні з цього, ні з того покине все стадо і поволочиться в цілком противне місце, де немає ні доволі паші, ні води, або знов пристане до чобанів з товаром, або до порубків з кіньми. І тут повторюється те саме, доки і не приволічиться, ніби наситившись тою відмінною місць додому. Одного разу, уже як сімнадцятилітній хлопець, він вибрав собі як найкраще коня господаря і давай об'їжджати чогось в сусідні села що нашукувалися, нажурилися господарі за хлопцем. Він пропав без сліду, мов у воду впав. Аж сьомого дня знайшов його господар спокійного під стогом колоконей і без капелюха на голові, коли витесував довгу паробоцьку сопілку. А ти, опришку, куди оганяв цілий тиждень на коні? Накинувся на нього господар, хопивши його за густу чорну чуприну, та потермосавши нею по щирості. Я об'їздив в сусідні села, відповів гріць, з найбільшим супокоєм, освобождаючи так само свою гарну голову і деспотичних рук господаря батька, розпитував за скрипкою. «За скрипкою?» – крикнув господар, і аж витріщив очі з чуда. «То я тебе до скрипок викохав і держу». Та найдорожче коня до приїздок приймаю. Чекай, непотрібний, без голови. Чекай, уканався горло. А де чого вже не придумав у своїй голові? Скрипки, тху. Коневі не сталося нічого, сказав Грис спокійно. Я коня доглядав і пильнував. А дивіть, він аж виблискується на сонці, такий ситий і годуваний. А мені треба скрипки, до чого і захопила мене охота подивитися в сусіднє село. Скучно, татко, на одній місці сидіти, тому я поїхав. А роботу не таку вже страшну я залишив, самі знаєте, тому і поїхав. Коли робота пекуча, я не киваюсь, а коли нема, я тоді їду. От що, господареві, ніби з чудуванням, аж мову відібрало. Рука знову піднялася, щоб опинитися, як перечі на голові хлопця, але не годен був. Гріць поглянув на нього такими вже чудно сумними, а заразом щирими очима, що він лише сплюнув і, заклявшись щось під вусом, відійшов. Гріць усміхнувся, відгорнувши пишне волосся з чола, що шовком сунулося при торганній і взявся далі до своєї роботи. Батько знов своє, думав він, а він своє. Він хотів собі, конче, роздобути скрипку, повчитися на ній грати, щоб, доглядаючи іноді худобу в верхами, не було так тужно і сумно на самоті, щоб не гнали його з місця на місце. І от таки не успів. Та зате він витишив собі тепер сопілку. І як заграй на ній, всі дівчата на танцях стануть округ нього і будуть слухати та розплакати, як гуляти. «Гейга!» – усміхнувся Горець на саму таку принадну думку. «Гейга! Що йому, господа?» Але господиня мати, розвідавши, куди і по що гуляв він на найкращому коні сім днів, Прибралася до нього інакше. Хоч же, як його любила і при доброму настрої ласкава була, однак, розлютившись, щораз згадала,